долині. Якого дурня там шукав? — Та боліда ж, — позвалася від порога Ліна. Нас Максим Іванович відрядив. Упало щось там. От ми і думали знайти. — Погибелі на свою голову ви шукаєте, — буркотіла баба Оришка. — Шалопутні якісь діти, і на лоцюгу їх не втримаєш біля хати. Ну ти хоч знайшов там щонебудь? — Грибів бачив багато, — удавно серйозно сказав Славко. — Білих. Треба буде сходити, щоб на зиму насушити. — Еч пакосний халамудник, — похитала головою баба. Я його про одне, а він про інше. Я тебе питаю, чи впало там щось, чи ні. — Є знак. — Може, що й впало, — зітхнув хлопець. Він став з-за столу, попрямував до дверей. — Куди ж ти? — Та до школи ж. — Максим Іванович де? Треба доповісти? — Та впало ж чи ні? — Дивлячись, що, — сказав онук, — треба шукати, а може інші учні щось знайшли. — Готи, родів син, — наздогін кинула йому баба, — як в'юн крутиться, не хоче говорити. Славко з товаришами вийшов з хати, разом вони попрямували до школи. Дорогою він мовчав, на прискіпливі запитання Ліни та Онопрія не відповідав. Максим Іванович чекав їх в кільній обсерваторії біля телескопа. Купол був розсунутий, над головою густо заріло вогнисте небо. Учитель почув кроки учнів, одвів погляд від окуляра, побачивши Славка з друзями, привітно кивнув, звівся і застукатив протезом назустріч. — Ну що? Може, хоч ти щось бачив? Інші вже повернулися ніде, ні знаку. — Є якась яма? — Нема ями, — сказав Славко, відчуваючи полегкість. Йому було страшно брехати вчителиві. Краще відповідати на його запитання. Ні великої, ні маленької ями я не бачив. Може, попален десь помітив. Немає знаку якоїсь пожежі. Може, дим чи запах згарища. Нічого такого не чутно було. Правда ж, Ліночка? Не бачили, не чули. Рада запевнила дівчинка, вдячно глянувши на Славка. Хех, сумно мугикнув Максим Іванович з-під перемружених брів, дивлячись на Славка. А я на тебе сподівався. По-моєму, саме там, біля чортової долини, упало. Славко опустив погляд долу, мовчав. Як йому вийти з дурного становища? Як не брехати і залишитися чесним перед старим учителем? А, може, щось незвичайне бачив? З надією запитав учитель. Ну, щось таке страшно було, мовив Славко. Там ліс похмурий, густий, всякі думки. Може, мені щось бачилося? Ну, а галюцинації науку не цікавлять. Хіба що психіатрів, зітхнув Максим Іванович. Мало кому що переверзеться. Треба таке, щоб перевірив, помацав. Ну що ж, ідіть, треба ще відрядити туди старших учнів, чоловік з двадцять, та лісника, хоч би й твого діда Ливка щоб гарненько дослідили ту місцину. Підеш і ти, як захочеш. Гаразд, Максим Іванович. А тепер спочивайте. Добра ніч. Вони вийшли з обсерваторії. Славко попрощався з онопрієм, провів Ліну додому, вона біля хвіртки тихенько шепнула. А ти все одно щось бачив. Звідки ти взяла? Наполохано назвався Славко. По очах помітила. Ти не вмієш брехати? Може, й бачив. Що кому до того? А чому мовчав? Чула що сказав Максим Іванович? Мара нікого не цікавить. Вони розійшлися. Хлопець повернувся до лісової сторожки, постукав у причилкове вікно. За шибкою з'явилася біла постать баби Оришки. Він тихенько сказав їй, що спатиме в клуні на сіні. Шаснув по драбині на горищі вмостився у затишному кублі. Крізь продрану стріху мерехтіли зірки. Внизу заспокійло дихала корова, десь вшруділи миші. Хвилі дрімоти заколисали Славка понесли вдалечінь. Як гарно чудово, є на світі диво, треба, щоб воно не пропало, не щезло. Чарівна хатка, вогнистий клубочок. Звідки вони? Баба нічого не сказала. Лише якісь натяки, таємничі слова. Може, вони з іншої планети? Тільки чому в такій подобі? Чому в образі земної казки? І не з'явилися до вчених, до академіків, виступили б перед астрономами, перед фізиками, чи ще якими спеціалістами, пояснили б, що і як... Звідки, куди, навіщо? А що Славко? Хлопчисько, що шостого класу навіть не скінчив. Розкажи казку. Ха. Її цікавлять не формули, не земне знання, а казка. Чому? Невже це їм так важливо? А може у них своїх знань повно? он бабуся та вміє думки читати, людину переносити на відстань. Речі в неї літають, слухаються її. А казки, може, у них такої нема, як у нас? Чому ж вона тоді так сказала, я саме цієї казки чекала від тебе? Нічого не збагнеш. Правда, у нас теж є серйозні вчені, що цікавляться казками. Цілі інститути фольклор збирають народну мудрість. Може, і ця баба – космічний фольклорист. А вогняний клубочок – її секретар. Він записує те, що розповідають». Запам'ятовує, а потім розповідає на своїй планеті. Ось тобі гіпотеза. Вигадав чи ні? Якби побачити бабу, вона б сказала, догадався славко чи ні. Цікаво, з якої вони планети. З Марса чи з Венери? І на якому апараті літають? Мабуть, апарат десь заховано. Треба ще побігти в чортову долину завтра і пошукати. Зустрітися з бабою, розпитати, а чи дозволить вона, чи захоче. Сон гайдає, Славка у гігантській колисці, несе у невість, ніж зорі, і сниться йому блакитний ласкавий клубочок темно-синьочі доброї баби Яги, і здається йому, що все ще попереду, що ще нічого не починалося. Хай Ліна сердиться, хай Прі заздрить, хай Баба лає, він хоче знову і знову зустрічатися з чарами древнього лісу. Там відкриється щось омріяне, щось палко бажане, неймовірне. Другого дня Максим Іванович одрядив до Чортової долини п'ятнадцятеро учнів старших класів. Посилав і Славка, але той не пішов, бо пас череду сама підійшла черга. Правда, казати, хлопець був навіть радий, що так сталося. Не хотілося йти в галасливому гурті туди, де він пережив тривожні й прекрасні хвилини. Весь день Славко хвилювався. Знайдуть вони щонебудь в долині чи ні? Чи покажеться їм дивовижна хатка? Увечері, пригнавши череду, хлопець гайнув до школи. Там уже зібралися учні, лісники, пожежники з лісгоспу, їх Максим Іванович теж просив оглянути чортову долину. Обличчя старого вчителя було засмучене, борошуки нічого не дали. — Певне, я помилився, — зітхаючи, — сказав він. — Впали за лісом не метеорити. Ми були свідками ще невідомого феномена. Може, гігантська блискавиця, нечуваний сили електричний розряд? Може, якесь недосліджене метеорологічне явище? Славко непомітно вислизнув за двері, полегшено усміхнувся, чкургнув додому. Чомусь хлопцеві стало весело, що шукачам не пощастило. Чому ж? Може, тому що зникла б казка, якби люди побачили хатинку, чарівну бабу, та й чи могли б вони її побачити? А побачивши, що діяли б, то така, як опинилася в глухому лісі, на які кошти живете, де ваші діти чи онуки, чи маєте пенсію, як ваше прізвище і де народилися, а що за дивне вбрання в хаті, навіщо цей химерний клубочок, з чого він зроблений? Ого, знайшлися б сотні дошкольних запитань, на які баба не могла б відповісти. А не відповість тоді що? Тоді заберуть її до сільради, повезуть до Києва? Ні-ні, чудо пропаде перед очима багатьох людей. Недарма, бабусі розповідають казки вечорами у тиші і присмірку, і щоро слухають їх лише діти, у яких ще нема бажання перевіряти, чи правду розповідає казка. Раненько ще й на світ не благословлялося, Славко захопив кошелика, буцімто для грибів, і вирушив до лісу. Доки світалося, посидів на пеньку в зароснях, слухаючи гомін ранкових птахів. Як тільки на обрії над стіною Карані запламеніло небо, хлопець підійшов до болота, викопався в глибокій ковбані. Вода була чиста, крижана, вона гарно освіжила славка. Перебравшись на той бік, він, не затримуючись, пішов до Чортової долини. Де-неде збирав білі гриби і боровики, піддубні, складав кошелик. Чортова долина зустріла хлопця моторошною тишею. Він постоїв на кручі, тривожно прислухаючись. Цікаво, чи бачить його баба? Адже минулого разу вона бачила його здалека. Хоче вона, щоб він завітав у гості, чи може ні? М'який рожевий промінь ковзнув понад верховіттям дерев. Відблизки його впали вниз. Замерехтіла на листках ліщини роса. Самоцвітами заграли краплинки на чудовому тканні павутини. На серці у Славка стало приємно легко. Він, уже не вагаючись, почав спускатися в долину, нижче, глибше, де не де видно сліди учнів, які недавно тут ходили. Іч, як вони покопитили стежку, мабуть, гасали цілою чередою. Ось уже килимив моху, стовічні доби, а тут він ховався позаминулої ночі, звідси побачив дивну хатинку. А де ж вона тепер? Славко виглянув за стовбура? Нема. Навіть знаку нема. Він розчаровано вибіг на галявину. Саме тут стояла хатинка, праворуч старезна осика, ліворуч верба з дуплом. Все сходиться. А тут мав би бути казковий притулок в східці до дверей. Тільки ж чому на зеленому моху нема жодного знаку чи пошкодження? Духкий зелений килим, до нього ніхто не торкався багато літ. А може не тут? Може лише місцина схоже? Славко отбіг назад, оглянув те місце, де він ховався вночі, похнюпившись, сів на пеньку. Ось сліди від його колін. Покопирся мох. Тут він почув дивний приязний голос. Чому ж тепер його не чути? Може бабуся зникла, пропала?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 Ішов через карань, перебрався болотом втомлено, втративши цікавість до краси, до ласки літнього дня. Хрипко й гідно скриковали чайки над ним, насмішково-то витріщали скляні очистки потворні жаби, сидячи на купинах. Сина, що кидав погляд, хлопчина набирала для нього неприємної ознаки. Все блякло перед чаклунськими чарами тривожного видіння, яке лишало такий глибокий слід у серці.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 Зривався в болото, брюхався у воді, але не бентежився тим, а сміявся, весело і щасливо. Щось сталося з ним, щось невловиме війшло до серця, ніби промінь ранкового сонця у сутінки ночі. Він повернеться до лісу і чекатиме. Аж до ночі неодмінно діждеться чудо. Воно має статися, він хоче казки, хай вона прийде, хай обів'є його чоло. Ніби ця ніжна ластівка, що не покидає славка, а кружляє довкола, може, вона теж із казки? Чому все так змінилося? Чайки вже не стогнуть, а бадьоро вітають його палке рішення, і жаби неогідня барвисті, смарагдові красуні, вони плавають на корабликах широких листків латаття, підморгуючи хлопцеві, обіцяючи успіх на шляху незвичайного. Мов стріла, пролетів хлопець зарості ліщини, осикові хащі карані, спустився у чортову долину. Намагався заспокоїтися, стримати стоки серця, та воно радісно тріпотіло в грудях. Щось передчувало. Славко хутко відшукав знайому галявину, зупинився під віттям дуба, оглянувся і раптом скрикнув від несподіванки. Шудо цвіт Серед зеленого моху він побачив квітку, незвичайну, небувалу, не схожу на жодної ілюстрації в ботанічних книгах. Вона розгорнула три блакитні пелюстки на смарагдовому тлі, схожа на чарівного метелика. Слоко ніколи ще не бачив такої квітки, він поволі наблизився до неї, став на коліна, хотів торкнутися пальцем пелюсток, ніжні крильцята стріпнулися. Замойріли в повітрі, і квітка знялася вгору. Вона не давалася в руки. Хлопець тетерів з несподіванки. Летюча квітка. Де це чувано? А може, то не квітка, а дивний метелик? Ні, під блакитними плюстками, видно, ніжно-зелені листочки, довга внучка стеблинка. Ось вона казка. Він нарешті зустрів її. Бабуся з Жарівницької хатки не прийшла, а послала йому своє чудо. Треба спіймати квіточку, роздивитися. Може пощастить принести її в село, показати Максиму Івановичу? Тоді йому повірять, повірять, що він бачив хатинку, бабу Ягу, вогнистий клубочок. Славко погнався за квіткою метеликом. Вона прилітала з куща на кущ, з місця на місце. Ось вона сіла на шипшину. Між фурпуровими ягодами. Хлопець метнувся до неї, поколов собі руки колючками. Квіточка майнула над його головою, торкнулася полюстками щоки, ніби хотіла погратися. Славко розгублено дивився на неї знизу вгору. Як же її схопити? Почувся сміх дзвіночок. Хлопець озирнувся. Невже його хтось вислідив? Ніде нікого. Ти що понад лісом. На чортову долину спадає присмерк. Квіточка починає сяти ніжним, ледь помітним промінням, і знову лунає чарівний сміх. Він лине з гори. Невже це сміється Квітка? Це я прокотилися у свідомості хлопця тихозвучні слова. Хтось промовляє до мене, чи мені здається? збентежено запитав Славко. «Чому ж, здається?» — ласкав, почувався у відповідь. «Ти ж звертаєшся до мене, я відповідаю. Це ти, Квіточко?» «Я?» «А чому ти втікаєш від мене?» — осмілівшись, запитав хлопець. «Я граюся з тобою!» — мовила Квіточка, спускаючись нижче. «Ти хотів мене спіймати, а я не даюся. Чому? Я не можу бути в полоні. Ти хотів мене однести в село, щоб показати людям...» неможливо!» «Не збагнув!» «Не бували не можна спіймати!» «Воно само приходить до того, хто шукає!» «Ти повірив? Ти захотів? Прийшов сюди і побачив?» «Навіщо ж нести казку тому, хто її не шукає?» Славко замислився, потім кивнув. В його очах з'явилася ніжна, щаслива усмішка. «Я зрозумів, Квіточко, не хочу нести тебе в село». «Будь там, де сама захочеш, але все ж таки скажи, що хлопчику, якби тебе хтось спіймав силою? Буде горе? Кому?» Квіточка мовчала. Махнувши пелюстками, сіла на зелений килим. Хлопець присів поруч, боючись навіть дихнути. В голові паморочилось від хвилювання і чарівності того, що сталося. Він розглядав дивний утвір чи істоту, ще не розуміючи, як він чує голос квіточки, як вона відповідає йому, як можливо, що жива квіточка могла говорити. Пелюстки заіскрилися фосфоричним сяйвом, розгорнулися ширше, заворушилися сріблясті тичинки, ніби довгі вії. Славкові здалося, ніби між крильцями квіточки розплющується око, з'являється блискучий білястий обідок. На ньому райдужне коло і велика чорна чи темно-синя зіниця. Око кліпнуло кілька разів, глянуло на хлопчика. — Ти дивишся? — вражено запитав Славко, відсуваючись від квіточки. — Чому це тебе дивує? — мовила вона. — Адже ти дивишся на мене? — Це незвично, щоб квітка дивилася. — Бач, — докірливо продзунів її голос, — тобі це незвично. — Ви, люди, хочете, щоб все було звично, як у вас. — Але ж так не буває, — пробурмотів Славко. — Квітки не дивляться і не розмовляють. — А в касті? — Так тож в касті. — А ти тепер хіба не в касті? — Правда твоя, — замислившись мовив хлопець, — сказати кому-небудь ніхто не повірить. — Може, й повірять, — заперечила квіточка, — Казка тримає в серцях багатьох людей. Згадай, як ви бігали за цвітом папороті. Ти і це знаєш? Я багато дечого знаю, зітхнула Квіточка. Те, про що ти забув? Квіточко, а де ти виросла? Де ще є такі, як ти, квітки? схилившись над нею, запитав хлопець. Вона знову промовчала. Проте ні. Щось чується Славкові, у глибині темної зіниці блискотять золотаві іскри, ніби розгортається багряне полум'я, колишуться тіні. Ба то вже не тіні, а коні. А на них вершники мойрять стяги на списах. Чуються іржання, крики, а потім пісня. Рокочуть, плачуть струни бандури, стогнуть високі хвилі на морі. Несуть лицарів хоробрих на чайках у край далекий, на смерть на подвиг, на безсмертя, знову валують іскри полом'я, летять у блакитному небі небачені кораблі, не літаки, не дирижаблінь, не ракети, до яких зникло око хлопця. Ні, синові кораблики з гордо задертими різьбленими носами, з візерунчими вітрилами що надимають проти сонця барвисті груди свої і сидять у тих кораблях казкові звитяжці, народні герої. Нема для них нічого нездоланного, ні дракони, ні змії, ні пожежі, ні підступи царів чи вельмож, ніщо не зупиняє подвигу, на який дала благословення мати рідна, земля кохана, казка чарівна. Славко схвильовно зітхнув. Чому в оці квіточки він побачив такі видіння? — Чи знайоме тобі, хлопчику, те, що я показала? — запитала вона. — Так, любо, квіточко, це наша казка. Тоді не питай мене, звідки я. — Прощавай. Вона махнула пелюстками і піднялася в небо. Славко аж хитнувся за нею, простягнув руки вслід. — Зажди, завжди! Ми ж так мало були з тобою, я ще не намилувався на тебе. — Казка приходить несподівано і зникає так само, — засміялася квіточка блакитним вогником, зникаючи між деревами. — Я ще побачу тебе, — тривожно гукнув Славко. — Підеш, знайдеш, глянеш, побачиш. Пролунало над лісом. Хлопець повертався додому задумливий і сумно щасливий. Баба про щось запитала його, він не почув. Мати гримнула, Славко не відповів. Машинально сьорбав те, що баба поставила йому під ніс, дивився невідючим поглядом десь перед собою. — Чи не зурочено тебе? — заклопотано звалася баба Оришка, мацуючи долонує онукове чоло. — Який сам не свій став? Ходиш десь вечорами? — Де це ти цілий день ходив, аж до смерку? — Мо знову диво якогось шукаєш. — У лісі був. Неохоче відпоїв онук. Я ж казав, іронічно мовив батько, присолюючи кусень хліба і натираючи його часником. Впали ті небесні камені нам на голову, тепер треба до хлопця лікаря взивати. Не треба мені лікаря, буркнув Славко. Навже ж не треба, згодився батько, я сам полікую. Скину очкура та припарки поставлю, тоді твої вигадки як рукою зніме. Таке скажеш. Виступила баба на захист тонука. Хіба хлопець що вдіяв? Щось таке з ним трапилося, хіба він винен? По очах бачу, що стрілося йому в чортовій долині. «Еги ж?» «Правда», – видихнув хлопець. «Бачу». «Що ж ти там бачив?» – недовірливо запитала мати, косуючи оком на сина. «Квіточку!» «Яку ще там квіточку?» «Чарівну!» Такої кощі ніхто не бачив. Світиться вона, має три пелюсточки і літає, — випалив хлопець одним духом. — Збожеволів, — вражено озвався батько. — Точно, збожеволів. — Де ж це бачено? Квіточка сама собою літає? — Правду кажу, — крикнув Славко. — Не свари дитину, — глипнула на діда баба Оришка. Він диво бачив. — І ви туди ж, і я, бо знаю, що така квіточка є. — Правда, баба? Зрадів Славко й кинувся до неї. Баба обняла онука за шию і пригорнула. «Правда, синку? То ти бачив справжній чудо-цвіт. Він ще сильніший від квітки папороті. Чудо-цвіт? А ж, Що старе, що мале, до Кірлова зітхнув батько, облизуючи після борщу дерев'яну ложку. Ну хай тішиться, аби не захворіло. Тож щастя, що онучок побачив диво, Мовила баба, рада усміхаючись, не всякому це дається. Мало було таких людей, які вздріли чудоцвіт. Колись його зустрічали частіше, а тепер щось не чути. «Бо дурощі забули люди», – сказав дід, прямуючи до дверей. «Не тішаться люди байками». Гупнувши дверима, він вийшов у сіни, а за ним і мати. Невдовзі почулося цюкання сакири. Баба погладила Славка по голові. «Ти знай своє». Раз побачив чудоцвіт, то вже не відступай. От чого, бабу? От казки, пояснює вона. От чого ж іще? Чудоцвіт бачить, у кого серце ясне та вірне, тому і відкривається. А хіба чудоцвіт хтось мав? Допитався хлопець. А ж, тільки люди гадають, що він відкриває золото, всякі скарби то в касті так сказано, щоб не всякий збагнув. Для мудрого золото чисте серце та вірні друзі, а злий чоловік шукає собі проклятого скарбу, щоб забагатіти. Мудрому чудоцвіт дає хробрість і силу, або і славу. А злому вічне терзання, страх, щоб ніхто не одняв нещасного багатства, то великий знак славку, що в нашому краї З'явився чудо-цвіт. Фокусниця! Тієї ночі Славко не міг заснути. Тільки склеплював повіки, як марлись йому сліпучі блискавиці, Могутні грози, політ не знати на чому понад горами і лісами, Блакитні вогняні кулі. Він пробирався правічними непролазними лісами, Втікаючи від чорних страхітливих драконів. Чудеська переслідували його, роз'являли пащі, щоб проковтнути, а він холоном від жаху й кидався дрімоти. А потім з знову тягла його в свої обійми і залишала у вирі хемерних сновидінь серед небачених хащів, між високими скелями над урвищами, на дні яких люто клекотіли бурхливі потоки. І коли вже не можна було врятуватися, і свідомість вважала, що наступив кінець, що шляху далі нема, з'являлася над хлопцем синя квіточка, меготіла вогнистими полюстками, кликала далі, далі до рятунку, до щасливого завершення важких мандрів чи пригод. Наступив ранок, промінь сонця прогнав нічні видіння, проте в душі не зникло відчуття дива. Хлопцеві не хотілося йти до хати, говорити щось, відповідати на запитання. Він скочив з горища, шаснув на город, нашукав огірків, помідорів, а потім, захопивши вудку та банку з черв'яками, дременув до річки. Там був прив'язаний батьків плоскодонний човен з підвісним двосильним моторчиком, якраз в тому місці, де Славков вперше познайомився з Ліною. Там річ ще робило викрутень і лизали кручу, перенового бору. Чого так звали той бір славко до сих пір? Не довідався від старих людей, певно колись тут далекі предки молились древнім богам. По дорозі трапилася несподівана зустріч. За берези раптово вискочила Ліна, схопила його за руку, приможна засміялася. «Ага, зрадник, хотів без мене?» «Пусти!» Що, неправду кажу? наполягала Ліна. Чому не покликав? Га? Ліночко, зітхнувши мову слабко. Якби ти не сміялася, я сплеснула вона руками. Та хай мені не треба, я вірю. Зі мною таке робиться. З того часу? таємниче запитала дівчинка. Еге? Вгадала, кивнув слабко. З того самого. — Я ж казала, ти ж щось бачив. — Бачив. — А чому не сказав мені, Максиму Івановичу? — Не можна. — Та ти ж і я, ми друзі? — хитро запитала Ліна. — Що ти знаєш, то повинна і я знати. — То ходімо чи що? — буркнув Славко. — Поїдемо до гадки рибу ловити. — Там тихо, дачників нема. У ситнику таке окунять, що водиться. Там я тобі про все і розповів. Ходімо, згодилася Ліна. Тільки щоб все-все. Коли річки їх перестрів, онопрій. Він переможно посміхався, здавалося, кожна його ластовина випромінювала іронію на адресу Славка. Його кругле обличчя промовляло «Ага, втекли від мене». Славко скривився, наче прокопнув кислицю. Ліна невдоволена знизала плечима. «Тебе, де не посій, там і вродиш», сказала вона. — Хороші, друзі, — промимрив Прі. — Самі їдуть кататися, а мене кидають. Що ти, безплатний додаток до нас? — роздратовано запитав Славко, поруючись на кормі човна, де були примкнені моторчики. Він загоркотів ланцюжком, сплюнув у воду. — Тебе ж ніхто не запрошував, А мені сумно без вас. Я теж хочу рибу половити. — Ліно, заступись за мене. — Та вже їдь. Зітхнув Славко, припасовуючи мотора до корми. «Тільки триматимосься подалі від води, а то всі окуні розбіжаться». Ліна засміялася. Трій мовчки прокоптнув образу. Славко витягнув весло, дав його онопрієві, звелів тримати човна проти течії, а сам почав смикати за тросика. Мотор чхав, але чомусь не заводився. — Хочу їхати, — примхливо скривилася Ліна. — Чому ми не їдемо? — Захолов мотор, — заклопотано сказав Славко, присідаючи на упочіпки. — Або бензину багато насмоктало. — Давай я, — запропонував Прі. — Теж знайшовся моторист. — Я й трактор водив, — похвалився Прі. — І хлопцям помагав автомашину лагодити. — Не дам. — Мотор зіпсується зовсім. Як ти до нього візьмешся? У тебе око недобре. За бобони, — Забобони! — шмихнув Прі. — Драстуй, Славку! — почувся голос двіночок від берега. Всі поглянули туди. Оно при випустив висло від несподіванки. Славко пробормотів щось невразне. На кручі стояла незнайома дівчинка років тринадцяти, вбрана у білу ляну сукню нижче колін, Вишиту бісером і шовковистою заполуччю, на ногах легенькі темно-малинові босоніжки. Та найнезвичайнішим у неї видавалося обличчя. Яскраво сині очі промінилися лагідністю і ніжністю. Товста золотава коса спадала на груди, високе чисте чоло охоплював віночок з білих лілей. Ліна з цікавістю дивилася на незнайомку. «Хто вона?» — тихо спитала у Славка. — Де ви познайомились? — Я її не бачив. — Чому ж вона знає тебе? — Славку, чого ж ти мовчиш? — ніжно засміялася незнайомка. Ліна розгублено поглядала то на Славка, то на дівчинку. — Розігруйте мене? еге ж? Ну, гаразд. Славко нагнувся над бортом, виловлюючи з води висло, яке впустив прі. З-під лоба глянув на незнайомку. «Звідки ти знаєш, як мене звати? Хіба ми зустрічались?» «А то ж», – у відповідь, – «ми вже зустрічались?» «Не пам'ятаю. Може, в тому селі, де я раніше жив?» «Це не має значення», – загадково мовила дівчинка. «А що це ви збираєтесь робити?» «Попливемо, покатаємось, риби наловимо», – осмілівшись, сказав Славко. «А мене візьмете?» «А чому б ні?» Підхопився хлопець. «Сідай!» Я зараз до берега підіпхнув човна. «Коли ви так, то я не попливу!» зашепотіла Ліна на вухо Славкові. «Самі пливіть!» «Ну, чого ти?» примирливо мовив Славко. «Незручно ж, вона нікого тут не знає. А ти не вобирилась. Все одно не попливу!» Ліна вискочила з човна на кручу і подалася до кущів. «Що це з нею?» – здивувалася незнайомка. «Не знаю», – знизав плечемо Славко. «То сідай чи що? Як тебе звуть? А хіба не обміну треба звати?» – запитала дівчинка, легко ступаючи у човен. «Можна і без імені. А коли охота, то клич Катію». «Дивна ти», – мов Славко, – «ніби несправжня». «Несправжня?» – дівчинка замислилась. Лілей на її голівці тремтіли. Тривожне слово. А яка справжня? Така, як твоя подруга? Еге? Ага. Тобі так і подобається? Ти не так мене зрозуміла, знієвко вів Славко, соваючись на кормі. А як же? Невже я тобі не подобаюсь? Закашлявся хлопець, не знаючи, куди подіти очі від її погляду. Ти чудне кажеш і називала моє ім'я, хоч ми і не бачилися ніколи. — Бачилися, — впевнена сказала Катя. — Де? — Колись згадаєш? Славко задумався. — Справді, в ній є щось знайоме. Сміх, ніби ледь чутний дзвіночок, мова, глибокий погляд ясно-синіх очей. Де, коли вони бачились? Може, в вісні? — Чому ж не пливеш? — запитала Катя, сідаючи на лавку. «Мотор барахлить!» «А хіба не можна так просто?» «Як?» «Без мотора, без весел». «Не розумію». «А ось так», — сказала дівчинка. Човен колихнувся, поплив проти течії, під днищем забулькала, заспівала вода. Славко виглянув за борт, не довіряючи своїм очам, помацав мотора. Катя дивилася на хлопця ясними очима, усміхалася приязно. Як же він пливе? спитав ошелешений Славко. А просто так, відповіла Катя. Я захотіла і все. Обманіш, недовірливо мову Славко. Це якийсь фокус. Що таке фокус? Ну, ілюзія. Ніби в цирку. Яка ж ілюзія? здивувалась Катя. Адже ми пливемо? Пливемо. То де ж фокус? — Бо такого не буває, щоб човен плив сам по собі. — Не сам по собі, — заперечила дівчинка, — не в ньому. — Ну і якась енергія повинна бути? — А бажання, воля — то найсильніша енергія. Якщо чогось дуже-дуже сильно запрагнути, все здійсниться. — Славко помовчив, оцінюючи міркування Каті. — Це правда. — — Тільки ти якось незвично мислиш. А все-таки це фокус. Човен без мотора. Якби люди побачили, не знаю, що було б. Човен проплив повз велику плоскодонку, яка стояла на якорі серед латаття. В ній сидів сивий дідок і будив рибу. «Славку — Славку! — крикнув дідок. — А де взяв такий мотор? — Чи ти, ба, безшумний? Іч, як гарно йде, наче летить! Славко не відповів нічого, спід поглядаючи на Катю. Вона тихесенько сміялася, наче потішаючись над ним. Дивилася на білопері хмариночки в небі, на жовтіючі луки, на ніжнобузкові кручі правобережжя, потім заплющувала очі, підставляла біле личко променям літнього сонця. Хлопець не міг позбавитись дивного чару несподіваної пригоди. Якийсь голос застерігав що все це омана, що нічого не сталося, що він не повинен довіряти власним почуттям. А серце щасливо завмирало від казки, яка творилася ясно і зримо серед білого дня. Хай так буде, хай буде так завжди. Що це з ним? Коли воно почалося? У ту ніч, коли впали дві зорі, Чарівна хатинка, бабуся, чудо-цвіт... «А що коли ця дівчина?» «Та ні, ні. Вона земна, рідна. Вона лише знає щось таке, чого не знає він, Славко». Наблизилася гадка. Річище перекочувалося через велике замшіле каміння, вода мерехтіла іскрами на сонці. Човен тихенько пристав до піщаного берега, зграйки рибок сипанули в розтіч. Катя випорхнула з човна. За неї вийшов Славко, розмотуючи вудку. — Гарно тут, — сказала дівчинка, кружляючи в танці довкола хлопця. — Не гірше, ніж у нас. — А де це у вас? Катя промовчила, стишила кружляння, в її погляді проглянув сум. — А що це ти робиш? — відповіла вона запитанням на запитання. — Що це за штука? — Вудка. — А навіщо вона? — Ловити рибу. — Ти їси рибу? — вражено запитала Катя. — Живу? — Та ні, смажену. А ти хіба ні? — Ой, ні, ні за що! — скрикнула вона. — Хай собі плавай, радію у своїй стихії. Навіщо ж її ловити? — А що ж ти їси? — недовірливо запитав хлопець. — Сонечко годує мене, — просто сказала Катя. — Всіх, сонечко, годує, — заперечив Славко. Саме в школі проходили. Рослини засвоюють енергію сонця. Їх поїдають тварини, а тварин люди. А чому ж не можна одразу від сонця? сумно запитала Катя, щоб нікого не їсти. Так, як квіточки. Гм, задумався Славко. То було б гарно. Тільки неможливо. Ми так створені. Ким? Природою. То й що? Хіба не можна захотіти інакше? Ти б хотів інакше? «Щоб так, як квіти». «Ще й як захотів би», – захоплено сказав Славко. «Тоді скільки часу вільного було б для мандрів, для пошуків, для польотів?» «Тільки все це казка». «Казка», – згодилася Катя. «Отже, правда?» Славко знов здивовано глянув на неї. «Де він чув ці слова? Коли?» «Ти чудна». «Чому чудна?» «Не така, як всі?» А хіба треба бути як всі? Та ні. Тільки мені незвично. Мені здається, що я тебе знаю, а де бачив, не пам'ятаю. А тобі гарно зі мною? тихо запитала Катя. Угу, кивнув Славко, опускаючи погляд донизу. Тоді не треба згадувати, де ми бачилися. Ось над тобою Хмаринка. Вона прекрасна. Вона тобі щось нагадує? Дає радість. Не проси її, щоб вона зупинилася щоб вона зберегла свою форму і барви. Хай пливе, хай мчить, зникає. Збережи її в серці, умрій «Ти говориш, ніби співаєш, – чудово сказав Славко, – ніби пташка або шум лісу. Я піду, – раптом мовила Катя. Куди? – збентежився хлопець. Мене кличуть. Хто? Не питай. А ми побачимось? «Не знаю. Де ти живеш? Всюди. Тепер тут, біля тебе. Як ти дивно мислиш, розмовляєш ніби з іншого світу. Може, і з іншого. А хто в тебе з близьких чи рідних? З ким ти тут? «Бабуся є», — ніжно сказала Катя. «Ми живемо в хатині край села. Ти довго будеш тут, в нашому селі?» — з надією запитав Славко. «Не знаю», — посмутніла Катя. Може, в школу ходитимеш? Ти раніше в який клас ходила? У клас? Здивувалася дівчина. А ти в який? Я піду в шостий. А я не знаю. Як так не знаєш? Всі навчаються, і ти повинен йти до школи. Ти, певно, жартуєш? Прийду, якщо ти хочеш. Ти запрошуєш? По Катя. Приходь, дружньо кивнув Славко. Післязавтра починається навчальний рік. Всі будуть дуже раді. Така цікава учениця. А твої друзі люблять казку? Ще і як, захоплено сказав Славко, а потім посмутнів. Проте не знаю. Доки менше всі люблять слухати казку. А потім. Правда твоя, печально мовила Катя. Слухати то одне, а діяти інше. Ну, до побачення, я йду. «Завжди. Я привезу тебе на той бік. І потім...» «Що? Ти не сказала, що зробила з човном? Чому він рухався?» «Еге, ти фокусниця. В цирку працювала». «Та ні», сказала Катя, прямуючи до води. «Все дуже просто. Я хочу, щоб човен рухався. Він рухається. Я хочу йти по воді, і вода тримає мене. Ось так. Дивися». Катя легко ступила на поверхні ріки і побігла по хвильках. Славко завмер від подиву, не вірячи власним очам. Ось дівчинка добігла до протилежних круч, заховалася в лозах. Ось уже її біла сукня майорить між дубами. Видно руку, яку вона підняла для вітання, і все. Нема. Ніби і не було. Хлопець, Оте Тріло озирнувся. Що це з ним? Невже привиділося? Він почав заводити моторчика, на диво той одразу завівся, і хлопець хутко повернувся до Пернового бору, так і не зловивши жодного окуня. Під вербою його чекала Ліна з нерозлучним прі. — А куди подів катю? запитала вона. Пішла, неохоче відповів Славко, прив'язуючи човна а казав, що незнайома. От такий ти. Ліночко, що це з тобою? Та я правду кажу, що вперше її бачу. Еге, так я й повірю. Як тільки вона з'явилася, ти одразу на неї очі витріщив. А вона артистка, ілюзіоністка. А ти роз'явив рота. А як же? Човен поплив. Ха, вона щось причепила. Так як ківо щоб затуманити тебе. Ліночко, не треба. Чуєш? Тут щось чудне діється. Я хотів тобі розповісти дещо, але так сталося. Я ще сам не розібрався. Ну, усміхнися. Тепер я піду. Мені треба подумати. Ти просто обманюєш мене. З недовір'ям зітхнула Ліна. Ні, гарячо запевнив Славко, ось тобі страшна клятва, щоб мене земля ковтнула, все розповім, коли дізнаюся, що та як. Дивися ж, Славко, як тільки збрешеш, тоді дружбі кінець. Так і знай. Дива у селі вогники почали творитися дива. Люди, приходячи з поля чи лісу, розповідали одне одному про незвичайні випадки. Ті оповіді обростали подробицями, вигадками. І зачудування ширилося, Хвилювало всіх незвичайністю подій, Які сталися протягом кількох останніх днів. Коли Славко повернувся надвечір з річки додому, Баба готувала вечерю І саме розповідала батькові та матері про ті дива. Мати вдоволено покивувала, Хитренько усміхалася, А батько, помивши руки Та витираючи їх шорстким рушником, Іронічно хмикав. Славко Шаснув стіл, взяв ложку в руку і теж нашорошив вуха. Вернулася оце з поля баба-гарпина-семениха, вела свою оповідь баба, і розказує, що нарвала вона в чортом линній берізки свиням. Цілий лантух нарвала, такий ще й на плечі не завдаси. Нарвала та й жде, може хто з шоферів їхатиме з лісу, та й підкине її до села. Нема та й нема нікого. Сонце припікає, бабі душно, голова почала боліти. Коли це мішок взяв, та й пішов. Я пішов, здивувався батько. Без ніг. Що чула, та й оповідаю, сказала баба. Поплив, ніби над землею, мішок. Баба вкрик, хто це, мовляв, жартує. А він собі, ніби граючись, пливе та й пливе. Мовчки, скептично запитала мати. А то ж, так до самого села баба йшла підтєбцем за мішком, і все вимірялося, що буцімто з нею хтось жартує. А вже, коли села, мішок зупинився, і ані руш. Аж тоді семениха оглянулася, обійшла мішок зокола, нема нікого. Сидить бідне, лапає себе за голову, чи не гарячка в неї? Чи не приснилася, бува. А чого ж вимірятися, озвалася мати, коли мішок сам з собою котиться. Помагають же їй, а вонувається. От люди не звикли, що добро невидимо діється, без віддяки, і дивуються, як воно їм дається просто так. Та яке там добро, махнув рукою батько. То баба сама доперла ланток до села у Нистями. Голова в неї вже не дівоче, все забуває, спить на ходу. Приснилося їй, що лантух пливе, а насправді все просто. «Багато ти розумієш», – отказала баба Оришка. Не одна семениха чудеса розповідає, що он з кільком людям трапилося незвичайне. Вчора приїхав на другу лісоділянку голова Загод Скоту. не знаю його прізвища, – популювати на вепрів. «Заборона ж на вепрів», – озвався Славко. ж бо, кому заборона, а кому ні». Ішли вони з лісниками, з ягрями, лазили, лазили в хащах. Левко, ти спитай Гришу ягря, він не дасть збрехати. Так ото ходили, знаця, ходили. Гриша знає, там у Солимівщині всі ходи-виходи. Він повів того Махамета до чортової долини, а тоді аж у Смалине. Чи бачили вони вепрів чи ні, а козулю стріли. Ну, той горе мисливець і почав цілитися в неї. Козулі ж не тікають, звикли до людей, бо годують же їх люди сінцем взимку. Єгр просить того загод скота, не треба, мовляв, стріляти, бо й мені перепадає Іван на горіхи. Влетить, знаться, від начальства. А він таки стрілив. І казали люди, що недалеко козуля була сажнів так на двадцять. І що? поцікався батько. А те, що козуля ціленька й неушкоджена, дременула собі до кущів, а мисливець той закричав, схопився за черево і упав. Чого б то? Бо шрід попав йому в черево. Весь заряд. Як же це? Недовірливо припитав Славко. А так. Чудо. Лісники кинулися до нього, взяли ружо, оглянули, думали, що вирвало ззаду. Так ні. Ружо ціле. А шрід полетів не вперед, а вернувся тому, хто його послав, ось як. А з ним що з тим загоцкотом, тривожно запитала мати, не вмер? А чого б він умер? Махнув рукою баба Оришка. У нього сала на три пальці. Повезли його в район до лікарні. Повитягали шоротини. Вже ходить. Хе, сказав батько, проте не сміявся і не коментував бабиної розповіді. А то ще не таке, підхопила баба несучи горщик на стіл. Пішов грицай маркіянів рубати ялинки на лати. Учора це було. Взяв сокиру, нагострив її як треба. Прийшов, каже, нема ніде нікого. Поплював на руки, замахнувся, а сокира з рук. Як-то не стримався батько. Мо п'яний був? Та ні, взяв знову, замахнувся, вона цюк у землю. Третій замахнувся, ледве чобіт не розпанахав. Вилаявся, ударив такий по ялинці, а сокира і розсковулася. Навпів. На шматочки. Нечуване діло. Ото ж бо. То все чудоцвіт робить, щасливо мовила баба Оришка. Чує моє серце. Бо он і в річищі ниньки дачниці хотіли лілей нарвати. А вони не даються. Як не даються? радісно хихикнув Славко. А так, що візьмуться за стебло, а стебло з рук та на дно, що візьмуться, а воно вислизає. Вони вкрик, русалки кричать, хихи, не русалки, а чудоцвіт. Не хоче він, щоб кривда була беззахисним, ні квітом, ні деревом, ні звіром, ні людям. Батько таки взявся до вечері. А Славко замрійно втопив погляд у вікно, згадуючи свою чарівну зустріч з незнайомою дівчинкою. Чи не зв'язані всі ті дива з нею? Нитачка тягнеться до химерної бабусі, бо все чудне почалося саме з цієї горобиної ночі. — Славко, їж! Чому ти задумався? — Добре, добре. Їстимо. Він машинально сьорбав борщ. А сам думав про те, аби йому швидше зустрітися з Катею і прямо, відверто запитати її, хто вона, звідки. Та треба й запитати, хто ти, Катю? Химерна учениця. Почався багряно листий вересень. Діти пішли до школи. На другий день, коли Ніна Матвіївна проводила у шостому класі урок ботаніки, двері тихенько відчинилися, і на порозі з'явилася постать Каті. Вона була в тому самому вишитому ляному платті. Клас ахнув від несподіванки. Славко аж підвівся з-за парти. Ніна Матвіївна зачудовно дивилася на дівчинку. «Славко — Славко? — почувся молодійний голос Каті. — Я прийшла. — Що це означає? — розгубилася Ніна Матвіївна, дивлячись то на Славка, то на Катю. — Хто ти така? — Славко Лісовий, що це за новина? — Ніна Матвіївна, — затинаючи сказав Славко, — це Катя. Вона буде вчитися у нас у шостому класі. — Чому ж одразу не сказала, — невдоволено мовила вчителька, звертаючись до дівчинки. — Як прізвище? — Ти була у директора? — Ні, — тихенько відповіла Катя, не зводячи погляду з Словка. Я так. Він мені сказав, я прийшла. У класі почувся гомін, хтось дурнувато загиготів, Словко гнівно глипнув туди та сміявся прі, прискаючи в долоню. Тихо, діти, — сказала Ніна Матвіївна. Дивна ти, дівчинка? Ну, та гаразд, сідай. Ось там є вільне місце в першому ряду. Як тебе записати, як твоє прізвище? Можна просто Катя, так краще. Може, і краще, здивовано мовила вчителька, але мені треба знати прізвище. Запишіть далека, усміхнулася Катя, сідаючи. А чому ти в такому вбранні? Хіба погано? Та ні. Але ж таке вбрання годиться для сцени, а не для школи. У мене лише таке, лагідно відповіла Катя. Це моє улюблене. Ну, гаразд. Продовжуємо урок. — Задавака! — прошепотіла за Славкової спини Ліна. Вирядилася, як пава, фокусниця, а ти знову витріщив очі на неї. Славко косо глянув на подругу, обличчя в неї почервоніло, очі ревниво блищали. — А чого ти така, заїло? — Дуже вона мені потрібна, — переснула Ліна, кривляка. — Вона ж тебе не зачіпає? — Зате ти її, мало не ковтнеш. «Влюбився?» – під'юдила Лініна, сусідка біля Варнасті. Тихо, зауважила Ніна Матвіївна. «Сьогодні ми розглянемо внутрішню будову вишневої квітки. Кожен з вас знає це дерево. Їв його плоди, милувався квітами. Тепер ми проаналізуємо, як відбувається розквітання, запліднення і розвиток у вишні. Ось, будь ласка, гляньте на цей малюнок. Тут квітка «Вишні в ростині». Славко позирнув праворуч, Катя широко розплющеними очима дивилася на учительку, на діаграми, на малюнок, і в її погляді відбувався незвичайний подив. Ніжні рожеві вуста ледь помітно ворушилися, ніби дівчина щось шепотіла. Хлопець